Pashkësia Islame e Republikës o Kosovës ju prezenton në ligëratën me temë të shpëtuarit. Pa dhe mm për halën të minun, kam zirë shtimë, kam më rrige atë që kanë dëshiruë, ata që kanë dëshiruë. E për shtimë e dhe më rrige atë që të shkirën në shkivoni është, alahmi e të zhurë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t من ما يخشى الله من عباده العلماء يا ربي واغمرني من إحسانك ولطفك وجودك الكريم في في فيك يا درحرمه مول رمضان لي جيرون مولا ادم افندي ترنابا ترنابا ترنابا ترنابا الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم قد افرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشقون والذين هم عن الله مؤردون والذين هم بالزكاة قائلون والذين هم لقرودهم حافظون إلا على أزواجهم أما ملكة إيمانهم فإنهم غير مدومين صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم ونهم على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم خلاص <تصفيق> المسلمان الله جل جلاله وجل شانه انتت سورة في اللهم اشتاغت ايه تتبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع I gamiya, aleyhi, salatu, dhunike, ikama, yinjet, ishlima, e i gambeja a.s.a. Kër i shdrypëshin ajetet unike i kama i kocinihet i shlima e bletve edhe nejti kër i shdrypëshin ajeta nejti një të një të përët i kuru fju pejtibles edhe i kvejdur edhe tha Allahu për zinë nga vë dhërkusna ja rabbi tha shtëtonaj emos nay bo exik mirat wa qrimna wa la tuhinna ya rabbi bunay sharam darana emos na postro qatina wa la tuhrina ay ya de ana emos nay nal qanay mira da duot qabilun emos nay nal de afidna wa la tuathia alayna ala ya rabbi Nere bonanasif me po me po asë në tonë, me nujtës në sënë përmine i orgallitë, janë i nere shkanavullu në jotë përmine rëlequndikon që në pëtisë. Dhe herdi anë në abërdi në, edhe jarab i l'alemin bonrazi të nere, edhe da bonanasifë u borrazi e në ty. A tëherë masë anë në ta, Lëkadë unë zile aleje është vë ajatën, ëmë kam zhërë shasatë muë e vetë ajete, men e ka me hëmëne një njëri që qëto vetë ajete një këryën, që ka thotë zotin të oë, dhe halë e gjennet ka me hinë gjennet pa shytë e heç, ëmë me kare e edhe filloj pe i gambedi a.s me ikinume që të ajetë në stë jidu billahë që të asërë në në të përdojëm i dhjumë qadal qadal qadal qadal qadal qadal ere ingonishka qatë ato që ubi të lesham hun me këto e dhëtë ajetër. Pate për halë në minune, kam gjith shtim, kam rria ato që kam dëshirua ata që kam besu. E pështime edhe në më rria të që dëshironë më shkimoonio është, alahmi e të zhoti për në rëgjërnetu. E qëta që unohit që janë mëmin, ata më e mërëzotit kanë gjithë pëllahë, kanë gjithë pështimë edhe në gjennet kanë me hi më e mërëzotit në gjellatë. Po pështë janë ata mëmin që kanë gjithë pështimë edhe kanë shkrujë ku i katirë Zotin, Rahmet Zotit e në gjennet. Elle dinehëm fi salatihim qashimun. Sa taniër sin namazin e vet kur te falin kan hushu yani Tan hushu yani nejetine os namaz zemra e tyne os namaz trupi tyne os namaz dua ashi friq koma ashi friq kom me shuj etin jo para u murit lopin ka hushu edhe fuqiqi ne ajron hushu والصلاة هي من دار المطلوب في الصلاة ورجشوا الله ما يكون قبول غير ما يثبت ماجه سبت له بيغا بيريا عليه الصلاة والسلام ادى بمعيورك وفي يمين همتي الخشوع في الصلاة مش ولفس ويكون جو بين يديك خشوع في النماز ده ما ظم نماز خشوع يمين ينسك qatë kushu u kane për namaz e vetë, që ështëtu si adet që më forë të gojënë, e jo me viti që i para hujurit zotit dërgjelarë. Ishala Allah i nëjë bënë që buge o rabbi. Allah i pëtës, qëta njerë që namaz kanë kushu, qëta kanë mehin dhe netën e me mrija të që kanë dëshinë. Dhe dhe dhene hëmë anillat bë një rituën, edhe qëta njerë që gojën e vetë, Kjuhe me vet eruin fejteneve që s'kan fojde Ma loja nisë flet Fjallë që si të mytë ngu thina nuk ka dhur Por kur flet, flet fjallë zotit Fjallë të uta, fjallë të mira Fjallë që kanë kemë E i fjallëve që s'kan hajde dhe s'to kemë të fejstyne Të të të nështë që të pëgjatë dhe fjallë dhe largurë Edhe këtu Shumë pak, ma shumë kemë që rukohen të e full pjallë që a si linë që a si linë që së së që rukohen të e full pjallë që ka janë. Ma mirë është për në shumëman kër të fletë me ditë që po fletë me full hajë, ose me shukate më shumë e full hishë më më më nërë. Rahimallahum men ekhrem ataj të huqa të pejga të ija, alihi sallatës vësallatës, Zotë i boht rahmet në të njeri që i bollin shra në satë njëri të potishkanë, për të shifatit muslimanë, dhe rahimallahum men qalë për së dhe qalë, edhe Zotë i boht rahmet në ato që këtë letë, letë, brejtë dhe të të mirë, elë në jeshë motë, ose kur nuk është mirë, nuk dhe dhe të mirë, së që për të së mirë, Do pieramë me gjithë vështirësinë, topa po i gambën 100 sekondë, dhe më goden, dhe më puniyet, në shukat maze poshtë. Po ta shafat pastë eksploz me çada çada në bashkë, çata vjen çaj. Elektronun e ku përmbushur, e çishtur, e çishtur, e çishtur, e çishtur punier, të gjejoni nga çata të koma, është një gënjka në duhur, është një herë që është marrë planet. Edhe tani është eroi i huën edhe fejsenet e që ka jonë lafë, fejsenet e që janë, edhe kanë jetë, kanë jetë të jetë me amërëzorën dhe velarënë. E vruke në kjo buhe dhe e ka lajsh me mërëzorës jetë në vojë, po shërën shëmë të marë, zararën e ka shëmë të marë, morërën i tajënë. Vëllërinë e hëmë një zekjapi, po e njënë, edhe qëta njërësje si e jetë një zekjapin e madhën, edhe që të aljes ka në qëtu e dhe e ka njështë benin e njëllet me emërë Zotën dhëllë <coughs> të gajtë. Vlasën, në masi edhe se qati, jëmë vlasën të lindën të në tërnihën. Zotën dhëllë të gajtë në shkimin manit, farën pjallë ka tonë e kimu salatë. Me njëherë me në mazë, pa që ka këpëve atër zekatë, dhe e gjinu salateve atër zekatë, e ku vjenë emrë i Zotë që të të tërët i falë në mazë, ma shëtë në mejërë vjenë falë në e të dhe tërët. E falë në mazë të plazënë është, i batë i Zotë dhe i gjelatë, për Zotën e falë në mazë, i zeqatë, Zëqatën e, e për dhe kërë e tërë zotin dhe të lëjtë, është edhe hak i vlazmive tërë, hak i fukarave, hak i dëmëlejtit, nëse të selam e kërën që e ka të zëqatën që e nërë, për të atë dojën qërën qërënë i janë i tonë, për ka të buhë komë më rëpora që, tukon, që të buhëm, hak i atyune që i ka të të tërë zotin atë a vena, zëqatën kërë duhet më shperndanë rëtë vena. Elle besa dede qofin e qaraib e me sakim dhe alam, ngjëramedi në aiha ve muellefete qelubeh dhe te bil te riqabe. Çitoja dane kusht shoqëndohet atë ka sadoqon, xhabani totu secë. E pejgamberi alayhiselamu, halifet e Resulullah te kan i krandon nje etika cik me mes atë u secëtim me popull e ka butu. Tënë e ata e ka ndohë atë zëqatë ku ka posë në mujë, ku ka tunë Allah i që të gjitha është vëve që të gjitha është vëve që të gjitha është. E një mëslimon që i e ka balin edhe nuk e e këtë zëqatin tër atë mëslimon shumë funë e këti e që është, rruna së dhëtë kadirëve, a i ndër të përgjegjet para huzurit zotit të ndih të jametit dhën i viret, në qahë se jë të të të të të të të të të njërët, i jaunë në lë qëjame, si halkë në qahë dhe të të të të njërët, aj malë në qëzë qahë të zotit, së jakadonërë dhe të të qabë pëla, runa dhe të qabërërë e jaëbërë alëmin, aj njeri që dhe në gjithë pëla, në gjithë qëtë të zotit, kërshkojna, aj zë qahë të malët me janë, Po t'im ka zëqati ka t'u keni sot se na kuj n'a paset dhe t'ira ditë n'i sot po e dhe ka t'u narku pak e shumë disa kushtet. Vëllonë në zëqatin ju e ke një një shumë herë dhe apet duhet me ditë fëndit me një se njësabit i zëqatit nuk është krejtë malin dhe këtu për një venjë po njësabit i zëqatit është pjesht-pjeshtë. Gjështi dhe matë e ka Dhe qatët edhe. Nëse lodhete, kam 4 cupa një. Lëbë bëshmije, kam 30 cupa një, një pejtë i vjetë që në prime. Dhe pejtë i vërnë mëtojit e 2 vjetë, a ka të 2 vjetë në rëni ushtje. 30 cupa lëbë. Dire të nështë kohë, kualë të nështë kohë, nështë kohë, në nëvojme kërpojën të të të ujitë, të. E dhe më ashtu i në lodhë përpohjë. budisa qatë që që që që që që që që që që që Masasojnë, këtë të trekti, e trektis, trektis, trektis, dhvnum, një kore. Modin të trektisë, peshet të trektisë, s'ka t'i malë të trektisë, ajo hinë në veçanë. Edhe kore të bënumë në qëtë këtë këtë një hinë në veçanë. Edhe dukat s'ka të këtë këtë një shpi ose një grafë në qyqështë, që të ka përcenë për 1.15 bërshim qëtë dhe qëtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Veçajë zhurnë, që vërshërja ke fërënimeja i kohët vetat, që ajo përër jetërë, që të me pohe sopë me zhëmë veçatë, për të të dire që i to përmitë të trëndëtira e vëtëineve. Dhe të të trëndëtira në iso apë i zë qatëtë, të rritë që për i më shirë, që për i gjithë me punuar jetë me të. Bërë në poqit një shrujnë bodjën pese, gjojnë për tërëmërethet për miqka për dhujnë atë qëtë të qëtë atë. E se qëtë i lirat dhe të lozen është, dhujnë dhëmërët lira e tre të e. Ibonë e sopë atë u në bërët, ashtë ibonë e sopë në lira, edhe e jetë dhuj e kjusën qënë. Sopë arë vujnë atë tërëmërët lira, ibonë e sopë të zëgënë, Një që në banka, djë bankë e një. Ma të daj së nërgohë e shokë zëqati nuk po ku që. Vlasëm zëqati është pashë me në nëjë, por ma din se zëqati ku të shërë. Një milion dhe një kështë në banka. Një milion dhe të desh një djënarë zëqatë e rukë. E vallohi a i qëtoa një milion përpunumë me të uja të nejë të ndojë, e dhe nuk e e për Allahit për hatëm Zotit, ndë bërë 2500 nga koju të hoku përtonë si të separatie që po 시�pond e Zotë mëte me të mërije vëja të përx prezema të iqe dhezet kasuar mund lë��� me të poi në siege lë Honjë La fore, poche ke kilon e fore lëizat ni shte oast poche skupilon të q 짧 dhimës se dykë të serbës se serba është maja ëlta që pohet i左 para e e të Berlini i jyë në moshtë të kërë po e së apserën, 20 milioni, 80 milioni, s'ka zeqatë. Së të ti përmi ,001 ,001, aferes, 17, 18, 19, 19, 19, 20 milioni, aferë zeqatën e ti e panë. 20 milioni, ti e 1115 në ka milonë. E 1 milioni, ti e 225 në ka se 2.500 në milonë. Që kjo është valë vazën zeqatë, a i që e po zeqatën të konë edhe e vjerë, Ata i Zoti ka thun të një djelalë, ka të efle halë një minun, ka pështu e ai muslimani besimtari që një ka besu një mund e ledinës një zëgjati fa e njënë. Ta të njërë si zëzotin për Zotin e kam banë. Ata i pështu e Zoti të një djelalë një këtë dhe djelalë një mund, e zararë që ka i gjojnë fjasën që radit, ata Zoti në rujtë që e kanë edhe nuk e jetë. E kjojën si kërësore, që tashë është edhe koha e kune, si e zëzatit, si e sada ka i fitrit, si të tanave, ashtu pjenë koha edhe sada ka i fitrit, sada ka i fitrit, banë në fejtë sotit në dhonë, në e këri ju e këni posit avjatë, që aty për një atët ma dhe le, që atyre e atyre e atyre një matifët, dhe ka s'ka gjuhet dhe për i tohët në dhonë, sada ka i fitrit, që ashtë, 3. dinar për zërën e posë nuk i kemi duhe hitë, 3. dhe me dhonë, me dhonë për një shpirë, për një njerë që e kjetë i kjo e majtë, ose veç i jetë për vetë, për Zotë në këllë gjelalë, që që të, të kaj këtër, për Allahim me dhonë, për Ramazani shërikë, që e ke linua Ramazanë. Ose se kona pos Ramazanin me linuen, është plaf, plaf, shkri, A të të të ato sa da kaipitrinë duhet në vëmë Qaj si që e mënë ato Se pe jamërija në jisëleatu mësëleam e kapu që Sa da kaipitrinë Nuk e kapu që për ata që e në njënë Po edhe ata që po e në njënë E dhe të rëpni sa da kaipitrin duhet në vëmë Që mësullënës të abitër Po alë në zotë E flasë një fjollën që nuk ka benë Veç kokësë i parë njëzë në rëleve shumë që Vesin eh eh eh eh eh ato tham lahato, e hëtë qaj që se kaninua me ndonë nësë të kaj pitë në mështë me ndonë. Qaj pare këto, që në dhë në ndonë se kaninua. Për e takëshirat zi është a i lete e to këtë më mirë. Mështë e ka morë dreqë i përkome, e ka në nërku e së kaninu, e mështë kanë nërku e të dhëmë e të së të do. E më mirës me lanë i haqësa, më i vëpër i vëgët, pëse me e tham se sekhetë rate fra mazori nipë fuhetë vazhjebë sa dakajitit. Kjo shkod uhë dronë, ai q atëtë ke ravusë sandakajititre nëtërmiti norma së popi e perijn butë tope,火 serin, per premier, litë, ende dhësmi e i dhe të njëmi e këzëtë intet e tvëshë Brunë Kur Listen, aqë që ër së rëkëtën edhe pesuninive dhe zemrënëve, Edhe ne do atë çështje ku mohonën në jetë Amazonit dhe Shpia në çfaqun e jetënguë, çfarë e ndryçi atë nga zakarri kyse? Ne kemi minimumin e kemi dorë për atë që mas, gruas sport, në ton mas popi kontore, te kemi dorë ti drevi di norti, sodmetimi di norti, ku ku shuna de mumie, çfarë me një pukaram ose një yere? Sada ka vijë partfil e koq a chaë, jëjullë me të rimit dinori de mëne Blaze e kam i merset e për bëdjання, enë tojë au që gjithëquie për neprqprëm u e gotë. Në e iknili Tieraciones e që departfil që të të të ratë, në Agilalë që i muset të të të orë që kam i me Lufthte ilë oblërodhe. Në而u me së nga vjetës e donë 14agë për edhe 16agë dinors, në thonnëur kanë 1000 pasjin i me bushe, two sa 600- retë. E gre Lastly 25 kons faë,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 Zotit edhe të njëtë insanëve, haku, tash duhet për ihamdhul zotit njëtë djelalën në haram këna lëtë në lëmë, e ajo dhosh zinaja. Edhe që të njërë që iheru i me nëmëtëon, avretin e dhe të nuk e përdojë në ku nuk e kotejnë. E nuk bohen si kërti, e nuk bohen si qëtë. Si që janë goë, henë të tonë, e moshku i tonë, e janë dalë dhe mejdanë, të rëfi, kush, ujnë amore, së shqionë që ka janë të ibu. Vlaze të musliman kërqita që janë të shko. Që janë të shko dhëtë allohit që janë që li purullë të him hafidun, që janë që e ujnë avretin e vetë se përdojim këse kohë venit. Vetë allohit e lalë po nga të të të të të të të të ateni a shkerëpush po zoti dhe shane e atëhere nga si musliman a pu për shohëm shka për për për dhe a pu jemi që po a pu nga shkon në hesha fëjy vazëm që katastrofe e imetit Muhammedit ashtë në qita zinaja ku të shtohet edhe pasuninja në haram të ojën herjaqë i imetit Muhammedit alihi salatu dhe salatu Aruna zërkadele me jarët pëll aleminë, e në bashkëm që dojnë e të ubozë duhur në shumë të shumë të shumë. Inda allë e zëvaz, ime u mamele, kete imanë hun të e në hun gajru me lëhuminë, vetëm atë që e përdojënë në gratë e veta, që ata nuk të shahit, nuk asë nuk të shumë, që për njetë i së të ka përcen për një shahit, Ai etor veh eden zetergan ai jengat tane sport hato bide tikaton pei kambiri la yumin zani ne yo la yumin zani ne yni beherumin zoti marui kaderu ya rabbi nukbon zinad zinadia qi os muslimon qifon dai mon imani tina i delt e i trupit me buhme tjek në atë moment shkon për imanat. Shumë heret e desh një kushtë të të të. Dhe lasën se imani nuk e falë, ne tanë në trupin e insani të e insani me buzimë. Mështë të kërënë sotin arrujt atë të të në, dhe jetë imani në trupin e tina. Nuk është raka kërët me i kërët. Qeba qe e gynahit, qeba e gynahit, atë në loja oske. Ma in madhi jynah katorë rësutës lëhi sëtë allëhu aleyhi më sëllëm vërnu shtiman është ne qitë ujtë vetë ku se tovehenë. Insani ne qitë ujtë vetë ku nuk e kao vendëre. Ma in madhi jynah katorë rësutës lëhi sëtë allëhu aleyhi sëtë allëhu aleyhi sëtë allëhu aleyhi sëtë allëhu aleyhi sëllëm. Allahina ujtë i kune, ja lëfër alëmin. Vëtë dhinehëm i emanatihim vë ahdihim raun, Këtë e ku më dhonët edhe në deshë përkora, era të njerësi emanetet edhe vesën e rujtë. Edhe në këta jetë e ka shku zhërë të jafet dhe në shami, mu se parënës i t'mane, në ndani në emanet e lehë, la imane, lehë ka të pejgamberi, ajë që sëto emanet, ajë sëto edhe imane. Që që që e emanetet? Me e alon me talon t'i kush e ma let një sen e ndorë nështë me thonë a musja kundreun al dina a to s'i ku me posë ndorë në të kumëtna Po se me shkull p'i kush t'i ku në largë me talon familje dhe posë me shime ty E me talon familje me thonë që me familje jëre e manët kusë Edhe a i posë qatë besim që të familje musjë që i kërë që atër shime shto musë i tos të kumëtna Shkorni, shkorni kone, e të qaj pojmonë. A vë dhe qëkër dikone e dhe njëshbina fjetër ku, ku për mu e ku e kumelon dhe ku e kumelon, qaj njëris pojmonë. Nën la emanet e leh, la imanet e leh. Qërë nësi ka thot pejkanderi, nën la ju minu qe a jaru hu bevari ka hu. Majke që i nësana është qaj që pojshia që i të dina nuk hu be sënë. Sto beshtoj shia në psijat e tina. Runa sërkaderëve jara pëllë alemi e tash në shumit që bukjo. Në shumit që këtë një herët vazë në konë ma gjëhadet. Por një plakë një katunë i të katunë e karupë. Një plakë që ku në mirë, një katunë e karupë i të losërë të psijat e të jore, e kashpur ku o do në, e kërë që në kërë që ku e tash nuk korsh pileve që mundë me ruheve dhe ongjëm nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk e më alë njënë. Ku është emanetti ku besa? E qëta që si kanë emaneteve kanë besë, qëta fëhër zoti, ka dhe kat, gëtë tehal muënin nënënë kanë shtu që ta në të njënetë kanë nuk nuk nuk nuk nuk. Velëllina ala së levadi hi hafi dhurë, qëta është afet Allahi imt delar edhejherë, përfëndonë këtë të të të të të ajita, në fjallën e namazin, këtu horën të në bibërit, ata që bujnë ku shumë namaz, ata, shkotot, ata që e hujë namazin, e bujnë më hapozë, e pohërin, po e vetë nuk e lu në dollë të ikurë. Qa ta njërë, në gjërën me mëzduhet, ka në me gjithë këtështë. E këndër ta, ata njërë që e nonë namazin, e ndonën pëjkuhën, dhe ndamotin pëjkuhën, pa farë yzri, pa farë far të loshe, pa farë zorën, atër njëzë plasën, zoti isha allah mundët me raktet të vetë i përstamit, nuk përtoj zoti që kanë pështurën, pa atë kanë marun. Ata s'kërë pështurën, s'kanë farë garancije të allohi të lëtëllarë, nështemi garancije dhe që mune, më më në që përpojnëm se shparë hokën a mundu beshti zotin me në përdojnë me zorën edhe. Kërgohu i jojnën a zotit me kdo, veç, mësi Allahi përna thot veç t'ja që t'jina janë që sadat, rahmeti t'jina kamë në nëmri përsi t'jini mënur zotit me kdojnë. T'ja është t'jini, që në për t'jini mënur zotit ku në ka uru në Allahim, kemi njëmë të Allahim i shprejës t'ma dhe që Allahi dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe يا رب نتشرف برحمتك بنظر كنافذ الجنه ان شاء الله الله اللهم نطلب نزيل جبهه محمد النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم اولئك الذين سجدوا وحيتوا الجلال المؤمن مكان السوء مكان الروند وكانوا مؤذين له خشوع اتقي يا شيخ في خدمه سيدي الجوهري A të njësë iepi në zëceafilë, a të njësë në ukojë në zënaë, a të njësë në besë në ruilë, a të njësë emanet në ruilë, a të njësë në amazë në sedonë me të albë imotë, ulea e këtë të gjithë të ndjëhi për kërë a zotë, në ndjëvarë të ndjë këtë aion përra zië. Këtë aion a të përra zië, e një dine e një të ndjë për të ndjë, qita me kund veta e kanë govë i rast, gjellë me tuk firdevshtin, hëndi ha qali të ur, da e për lebe dë për karnë me ton, ku të i të nështë karnë me dal, Allah i në dohë nasib, jara për alëmin tjumë dhe yfëmëti Muhammed. O, gjëri të unë elë firdevsht, po këtë të poheve shumë a fjallë për të zhona. Gjëri të unë elë firdevshtin, mi rast, Miras në i thonë kër talen t'i poshtu n'i malë miras t'i kabinë të babaj, amitaj, allahaj, ati poshtë nonaja. Qa s'a që i thonë miras? E njëve zoti kërë ka poshtërë në miras, janë i në velë t'a mellit për njënës, shka këna forë në mellë për zotin për gjeljallë, zotin t'a që në dhonë ato si miras. Ose, në gjendët në kërëgjë dhe të miras qëtër, Se Zotit në gjellarë, këtë alem që te e ka folë, pejha së tja demit e tek tjeri shti këtë këtë këtë këtë këtë njënë që e ka folë, e ka qipë të njënë që se ka marru Zotit dy vera. Njën e ka ja marruë, dy vera i ka marruë, njën njën të njënët, njën të njënët. Do në tonë, gjithë që ti insanë, Zotit njënën të njënët, njën e ka pregatit në njënët, njën e ka pregatit në nj Ja ka qua Resulullahi, ja ka qua edhe kërkora pejgabbe, ja ka qua Qur'anit, ja ka zonë mehë. Lët me i ka zonë, zhidh me udhën e hajë, edhe që kjo është udhë e hajë, edhe mu shkomin që të së është udhën e shërët, se është i dykë ajrijeti, është i dykë shërëjeti. Se është i e nërë udhën e shërët, e fiton udhë atë venin e në zehlem, venin e në delmet, <tos> <tos> e nështimanëve zotit të dhenin e aty në dhe tëhënën njëve, jaudanë një rafit të dheninë. Këta dhenat që jënë minë poshtë, e aty në qësije që së kanë pojmanë, që së kanë doha me lëmirë, në kofë që së dalë në burbe i tëhënenit, që në kofë që ështegimetit Muhammedit një pjesë ka omosos, një pjesë e vokën, po e afet me e mërëzërë që të meshefat ke i kam mirën i trove dole më shkuafit në të gendërë betë në qatë që të shkuin në në në gjëhënëm qatë qajre e në që tyne ka mund dole nuk në qështu e miras ka me ju dhonë që tyne njërën që i në gjëha u lëajke hëmë i varitun që ta ka me pos miras në gjënës e lëdine e i thune e lë pirdeshë që ta njës ka me pos miras në gjënët e lë pirdeshën Sepigamerica 2012, 100 million pages, 100 million, ko the do group ni genetin lypnë genë të fyrbesin, tejne huqallin e namse, genë të fyrbë. Shkaq ashta pergamentia alaihissalam çije me چه جتو آیید سنت سید عمر چیک نو بکرین مار من ذکر حدیث ابن عباس پہ کو میری باهیت کے حدیث شریف پڑھ لمہ حد اللہ جنۃ عدن جنۃ الہاب جنۃ الفردوس قائم منی منی کونیت نئی برکاتوں اللہ جبری داد وہت لشام جنۃ آدمی یہ بھی دیتا کا دیوے میں کچھ ہی دے دے جا بھی ہ عمر ہا سنق کی ہ انہار ہ ادے یا بھی کہن یا شریری رات دی رکا سے جن کے کچھ بہت رہتے ہیں کہہ دیا ہے بری میں نہ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم E rëtëm të gjemëtit ma da a yymrehet me la udhulun se miad me la qatrak ala qalbi besherë qa s'kan po s'y kur as kan i beshi kur as ta ku i tu insani kur tona qëtëm i a zotë i ka bohë dhume nazare i lejha e ka qësyr zotë i zhul dhe lal me s'y të rahmetit të zemë ku e ka qiu e re i ka ton të keqt i mi fol gjemëtit gjemët i ka fërë qësion, i ka ton Në eplë e këtë le këtë në minë, a kanë të të uve, o minë, kanë të të uve, ata që kanë dëshunë, që rinë e hinë në mundë. I shala Allah, e me fëmësit, lase muslimanësë, edhe shqipër e mëta, në amërëk Allahi dhullë delalë, në keçtë vitnen, keçtë fesat që në ka ruhtë të në hanë, ka se këtë këtë vitnen iëni, lësë vitne dhe vitne, Po qështë të i kohë ka pahit i fjesë njëzë halakonë Allah edhe emrin e Zotit e zbatoj në namazëm e zë qatë me krekeve, me niminën e tonat me emrët Allahit nekënd i gemetit vjerin a peqa t'yne që ka thonë Zotit ka të eplihallu në njën edhe pegamberi o thotë për të vetë Zotit kër e ka vetë Zotit Gjennetul Admini po dhe i kjallë mësje ka t'y njën ka thunë qat e këllë mëminon kanë të stuë e mërëminta që kanë besuë që i augon zoti nasib me orënë në himinonë. Ishore Allah i zhëllë gjelalë hu, i zhëllë të të amihun, me do nasib e shkujnë. Neshtëtëm në njërë, una, i patëm fjallë të ndër dhe qati, Peygambeja alihissalatë në selamë qatë dhamë, Mësje ka thonë që pjallë gjenneti ka të epli halë mëminun zotë i fëllë gjelatë e ka thonë këtë pjallë. Kale, atë kale Allahu azze veldemle ka thonë Allahi ma shpjallë që ka thonë gjenneti ka të epli halë mëminun ka në këtë mëmin dhe izzëti i ve gjelati i ka thonë pasha madhmin tëme dhe putin tëme që e këtëm La i jahe unifike për të të den, sëma bruen dy tahtnë qarit. Allah i Narujt adevi dhe ja, jërasën alëm. Zotin as kjallet, si nga ton genetiket kjall, kan stu e mymi, si kan të shu Allahi, kan ton zotin fashamanin tënër, azametin tënër dë djelaletin tënë, Nuk kom me ty, nuk tem, him ty mu afruhe nga trahmetit ten qaj që është dhefim, qaj që është tajmëqare, hakun nuk e qaj e. Qaj që e hakun e Zotit nuk i thonë dhefim, dhe tëm qaj që se e hakun e Zotit dhe, dhe nuk e ku e firë, Zotit gjënë që dohërë, uke gjënë të shamë, uke qaj njëri flasën është, Dhe jatë në përkalave, runa së të të këdete dhe jarë apër alemin. Me kjoë të vazën, që si të vazën ja a sihatin e sotë shumë të jatë në të kemi bakma shumë, dhe të onë, aferët dhe në hyten e sotë me në shjoj është ramazan, të pjari punë fulë edhe aferët të i flasin i njëre, i këni njëre tër fara, Zotë i qëtë me të lëgë hunë, me të lëshanë hunë, ka fuham me të hadishti shërifë, Mamin adlin jeshumu jaunin fi sebi dillahi illa ba'da Allahu qi dhali kellionbet dhe hua min nari sebi në haripen. E ku dhona dhe në vazhën asihatët e kërfashmër e që mësje tëmën hytë të fjallëtën e dhe jukët i këtëkinikon. Një njeri që e minan një ditë për i zhazë zohët të gjëllë të gjëllë të gjëllë të shërën. Zohët nje ja largon të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Elhamdikot Allahi s. l. Edhe me Allah zhën ka pa, për lodhën, për shikë shvatë mira kamën adhëm zotit, kër i nësant të ndër të rallohër për gjëhetë të gjëhlemit, ne dhe tërhatër që një ditë, zotit me në largurës 50 vjetë, lak për gjëhetë të gjëhlemit, nuk është pak, që e reky me, me mërët zotit, o ahy mërstojnë. A zhëngë, o po, pofazën, o dhe të nërojnë Allah e Müslipan ashtu kërkush, ashtu kërkush, ashtu kërkush, ashtu kërkush, ashtu kërkush, ashtu kërkush, ashtu kërkush. Ham të të knacu në të një, ham të të knacu në të ahiretti ibnë i Lahi i Tealem. Allah i shalën e bënazib, ya Rabel Alem, shukin dhe ibnë me dhe më të mështët. E bojmë i tybë dhe në istifarë apët, e duzumë Allah i gjemdë gjeladuhu, i gjemdë shakuhu, الله يزد لإمتي محببته نيره دعوة عنا إن شاء الله قبول مجموعه ورّا رب العالمين أستغفل الله أستغفل الله أستغفل الله العظيم الشريم من في لا إله إلاه الحيه القيوم ومألوب إليه ونسأله الثوبة والمنفرة والهداية لنا إنه هو التباب الرحيم إنه هو innehuhu dhe të bërgabur rahim. Ja Rabbe, Ja Rabbe, Ja Rabbe, poshmar një në iksanin, e lëtkin, e keremin që e kje kje, përhyrmet mujtë Ramazani që rikit, përhyrmet një njëmqare që janë të emzinume, edhe të të përgjeghëm që i dhjëm dhane, përhyrmetë Kurani që eke zhbrypë në mujnë Ramazanit, që është marmin kaune të të eki e gjymë në ymmeti Muhammed në dhënjantë... qëka i emi këjtonë tësijave dhe të lastëve të dhënjantë... që në ja rabbi, e gjithë nahët dhaona akë i margëfiret, dhona ja rabbele alemi, dhine gjumës është në sahat që në ndëvan gjumës është që duon e... në ymmetit traf mu ke këtem, ja rabbi, dhona mu dafrak me që duon e në të të sahat Dua tohra musnek fekrat, pohra min toh neskefi. Âmendu billahi ve bima caibin indi Allah. Âmendu bi Resulillahi ve bima caibin indi Resulillah. Âmendu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve liyumil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi ta'ala, velbahtu ba'dil nasi hakkun. Eşhedu en la ilahe illallah ve ashkadu en muhammedan abduhu ve rasoolu kameen subhan rabbi al-alihil ala l-vehabe, urdu billahi min ash-shaytanir rajeem bismillahirrahmanirrahim alhamdu lillahi rabbi al-alamin velafi bedu nishu t-takeen ve salatu ve salamu ala rasoolina muhammedil alihi ve sahbihi ecmeen Allahumme nazim ahvalena ve hasil ef'alena ve kallisna min elemi l-fakri ve zhri ve asimna min el-belai ve veba'i ve ta'unna ve sururil adai ve nefsil emmaleti bislu. Allahumme yasirlena l-hatye ve rüzde fi jemi'i l-umuri, diniyeti ve d-dünyeviyyye ve hasil kurazena bil hayr. Allahumme ina neudu bike min cehdi l-belai ve tarfi l-shikai, resul il-kada'i ve semanetil adaf. Ya muhabbide l-havri vel-ahval, havil halena ila ahtemil hal, siyena fi şehri Ramadhan, şehrus sevri vel kuram. Allahumma fi ümmete Muhammed, Allahumma tekabbel jua ümmeti Muhammed, Allahumma rham ümmete Muhammed, Allahumma ferricil kurube am ümmeti Muhammed. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الهي يا بيت البلقات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين السلام عليكم سليم الحمد لله رب العالمين فاتحه